Ja, det är fint. Nu är det ju ljus. Ja, men nu jag precis. Och jag såg bara på vägen hit så skulle otroligt tro att som ute sprang. Mm. Och då blir man sugen. Jag tänker, nej, jag vågar inte med, med ryggen. Här nere, nu när vi går förbi kolonihusen, här nere hade jag en, eller en handbollskompis, men hans mamma hade ju kolonistuga här. Ja, det är fint. Ja, fast man kan ändå. Skulle man ha en kolonistuga så skulle jag vilja ha det. Har det lite mera off. Eh, off? Nej, jag skulle tycka att det var perfekt ha här. Om man sommarstugan i här så bor man där. För går man precis bara 100 meter. till går ju inte bra. Nej, jag ska ut på land. Naturligtvis <laughs> att jag inte vara på land på sommar. <laughs> Eller nej, på landet på, på vintern. Grilla. Ja, den svenska sommaren. My, mycket grillning här. Den svenska sommaren vill man ju vara hemma på. Ja. Ja, äh, men så sen vintrar och vår så åker man hem. Ja, precis. Men så, vänta, vad var det där? så det ja. vägen? Åh, oh. det var en svart kapp. Åh, mm. oh, fy fan. Det nu känns det bättre. Lidligt. Ja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 Välkommen till podd nummer... Welcome 13! 13, otursdående? Ja. ja, det här känner jag... Ja. Har du, Gräm, du någonting innan? Jag har gränt lite grann. Nej, jag, jag slog, bara slängde mig fram och tillbaka. Ja, jag är väldigt orolig. Ja. Sova vet jag inte ens. Vad ska jag kalla det? <laughs> Sova är... Då skulle man vara nöjd. Vem lyx? Ja. Ja, inte till den här natt, men till... till eh, var det natten till fredag? Så jag hade en liten smålustig grej Mitt i natten någon, någon gång Så jag vände mig från Vänster sida till höger sida Och när jag vände mig Och, och liksom landade med, med huvud Mot ja, Mot kudden igen mm. Då kände jag att jag, fortsatt, jag fortsatte Liksom att falla Det var som att jag föll genom Madrassen Och jag hade lite, lite ont i huvudet sådär, Men Och men jag kände tydligt att jag fortsätter att, att fortsatte rörelsen liksom. Och det känns som att jag föll genom adrassen neråt. Mm. sen vaknade jag på vakna eh, på morgonsidan när också klockan ringde att jag skulle bli uppe. Och då vände jag mot samma håll igen för jag tänkte, nu ska jag känna hur det känns. om mm. det var bara en dröm. Och det var det inte. det fick jag exakt samma känsla igen. Och nu var jag ju ändå i vaken. Du rakt genom adrassen. Ja, ja, det var som att jag ramlade rätt igenom madrassen. Och hade, det här, och hade det varit inför, inför natten igår, inför idag, ja, då, då hade det ju varit logiskt. Då hade man ju förstått ja. allting. Har du ramlat ur sängen någon gång? jag ramlat ur sängen? Jo, alltså någon gång har jag väl gjort det. Jo, en gång i typ lågstadiet. Och då drömde jag, det minns jag, då drömde jag samtidigt att när jag landade och gjorde illa med smärtan, då drömde jag att jag blev biten av en varg. <laughs> mm. okay. Har du ramlat ut? Nej, jag funderar på det att göra det ja. Nej men jag bara tänkte Det känns som att det borde, Man borde kunna göra det Men det, det hände. jag men tror ba, aldrig det har hänt Som barn är det, är det väl mera ja. Naturligt tror jag mm. Som vuxen, jag, jag tror att man ligger mer stilla Vem vet Stilla som vuxen mm. jag, jag, tänkte, jag skulle börja Börja den här podden Dagens podd med bara att säga Att eh, alla skrattar åt mig För att jag var annorlunda och jag skrattar åt alla för att det var likadana Mm, mm. Vem sa det? Eh, Charles Bukowski mm. Okej okay. ja. Och som, eller som Peter Aplegen också sa att Alla skrattade när jag sa att jag ville bli komiker Nu skrattar de inte längre Mm Ja bra, bra citat Har du andra erfarenheter från Sådär Talet 13, tycker du är obehagligt eller? Lite vitskeplig är väl Sådär att Just på fredag När det är fredag den 13, mm. då, då brukar man ju fundera funderar lite extra Vad, vad som händer. hända Sen är, kan jag vara vitskeplig också Det här med att Att Göra ritualer Att ta på med en En tröja på, Den ska vara före mm. Den eller eller att nej, den här deodoranten ska jag inte ta tillsammans med de ty, ty. <laughs> Kör du det fortfarande Ja, Ja, det kan hända bra mm. Jag har varit otroligt vidskevlig mm. hela livet egentligen. Men nu så, nu har jag, försöker jag göra tvärt emot. Helt enkelt, bara för att... Det är opposition Ja, nej men det var sjutton. Ja, nej ja. ja men jag kunde läsa horoskop och tro att Liksom, eller bara inbilda ah, Stod det något bra Då blev det ah, skitbra Stod det något dåligt Så Aj då Nu får man se upp liksom, så. Nej, Det har jag det är Horoskop jag aldrig beror ah, okay. Det är lite samma Men det som var, det var det någonting det är bara, ah. som Stämmer in någon gång Ja men man läser ju in Exakt det som är formulerat Det är så allmänt formulerat att, oh, mm. Så att man, det stämmer ju Det kan ju stämma in på ja. vad som helst Det är därför det är Och därför är det ju så oh, Många människor som tror på det men däremot, talet där 13 har jag alltid haft respekt för liksom, att försöka är... undvika det. Och varför är 13 så oroligt? Od... Jag vet inte. Så oturs. Det borde du kanske kolla ut. Men historiskt så är det väl att de var 13 stycken på den sista måltiden. Jaha, är så det en... därifrån det kommer? I Jesus och han 12 lärjunga. Jag fan att det är så. Okej. Okay. Att det var sista måltiden, att det så var det. Han hade oturen som missade. Alltså det? Den trettona hade otur eller vad då? Nej, men att de var 13 stycken. Ah. Lärjungarna och Jesus. Mm. Och sen så var han ju då i sista måltiden, och sen så, ah, okay. mm. så förlådde väl ja, Judas honom? Ja, ah. han begriper. Mm. Eh, 13. Jo, men sen, sen är det ju. Jag tänkte också på det, just det 13. att vilka, vilka kända idrottsmän har haft nummer 13? Mm. Och så bara tänka, ja just det, men de hade den en Men då, då är det ju nummer 10 bland ihop Det var med både Pelé och Maradona Han hade väl 10 ja. Cantona hade han 10 Han hade 13. 7, han hade 7 Nej, Gert Müller kommer ihåg Müller hade 13, ja I VM i alla fall mm. Sen var det ju Vilka var det? Jo, i, i hockey var det väl Mishailov kommer jag ihåg en, en, en, en av superkedjan original superkedjan Shalamov och Petrov ja Vad jag, jag du, tror vad heter det Michael förnamn Boris Boris ja Vad det Shalamov hade 17 vet jag och Petrov Vladimir med Petrov det kommer jag inte ihåg vad Vem var det som hade jo, men sen var det i Modos gamla eh, gamla fem eller gamla fema gamla, gamla när man hängde hängt på när han sköt när var Assalugen som hade 13. Ja. Det var det. Ja. Mm. Och, och så, och egentligen så började man ju veta vem som hade nummer du vet väl du vem som hade nummer 13 i, i VM laget 94. Ja. Det kan jag säga att det var Mikael Nilsson. Alltså. Var det, jo, vi, vi hade när vi var sist i i live på lönsamheten då hade vi hade lite lite och lite lite en av eller en, en fråga det var att man skulle rabbla upp alla spelare i 94 laget. Mm. Och vi kom väl på Allihopa, ihopa. var jag med också ja. En gammal gäst. Otroligt roligt. Ja just det. Och vi kom väl på alla utom just Mika Nilsson. Ja, ja han är inte dålig. Ja, det är bara för att jag hamnade där mm. någon anledning Men ja, han var han hade det och sen vet jag att eh, Mats Sundin jag har ju ja, Sundin körde också med det, ja. Eller allt i alla. Fall. I alla fall är det där att spela i Toronto. Toronto. Och i landslaget så här. Ja, apropå Toronto så hörde jag en jättebra, Eller jättebra mm. eh, intressant på eh, På då agendasättarna med Börjslandning om just då. Ja, den hörde jag också, jag också på. Det var lite Kajan tänker jag var det inte jättebra om det alltid roligt att höra höra här ja. gamla. Jo. Och Så brömde han foppa. Det brukar den sällan göra. De har känt som lite fiender. sa. Ja. Har du tänkt ut det? Nej. Ja, men de, de sa, stackaren, du hade en sån otrolig vinnarskalle i början. Är det några liksom, svenskar efter dig som haft det? Ja, men just Och, och, ja, och de, de, de nämnde foppa först. Sådär, ja. Att han hade en sån otrolig balans. att de försökte störa honom så... Det var ju mycket hårdare i NHL-spel på den tiden också. Ja. Bara för 10-15 år sedan. Ja. Nu tillåter det mycket mindre. Och ja, det var bra. Det var kul, och kul att höra. Plus att han nämner oss Sundin och... Lidström. Lidström. Men det kändes att han nämnde Sundin och Lidström känns lite pliktskyldigt. Ja, jo, men samtidigt så... Men däremot, hur bra var Börje Salming egentligen? Var han, var han bra eller var han var han att han var den första? <laughs> jag Nej, jag vet jag, inte. Ja. Ja, det är det jag funderar på, för jag, ju näst, jag har ju nästan... Jag har inte sett så mycket av honom. Det är liksom, han har ju ett sånt rykte bara. Ja. Men, och så, han gjorde väl inte så extremt mycket poäng. Han var ingen playmaker, men han var ju en kämpe liksom. Ja har oh, den slit för att han hade uttryckt den slit känns det <laughs> ja. som? Jo, men han, han, men han sa ju också att han kunde ju tugga puck bara för att de skulle vinna. Ja, men han producerade ju mycket pengar ändå än här för mig. Ja, han gjorde väl det? Och i det första, första eh, Camera Cap 76, eh, ja, då gjorde han. Och han såg ju det första sällskapåret där hade, bland annat. Mm. Och så var det ju den här klassiska och versionen här. Oh. jag måste ju vara bra men det är så svårt att avgöra den där som man knappt har sett. Men, men det känns som just han kontra Foppa för Salmen känns ju som en, en uh, generation innan. Ja, det är det ju. Är... Men jag tänkte ja, just Foppa tycker jag han hade ju allt. Ja, det är det som ja, jag, tycker. jag tycker Sundin din snäppet under, han var ju jättebra Han var ju bättre målskytt och så ja. Men han hade ju inte den här fysiska nej, spelet nej. Och den här briljansen Och, och med Lidström Han är ju, tycker jag, han var fantastisk på sitt sätt Men han syns ju knappt Och det är ju liksom l Lidström, ja. Eller han ju, ju poäng i powerplay och så här, men liksom, har Fantastisk spelförståelse Men inte det här geniala passningarna alltså, ja, Jag, jag, jag, jag då har dålig koll på Nej men det ju football Det just där Spe, spelsinne där ja. e Enorma och, och, och nu när var det var OS man har sett in För den här mm. som var Så fick man man se hur många som helst Avgörande målet mot Finland Foppa ja, bakom ja. ryggen till Sundin Som spelar bakom ryggen till som kommer Lidsson Jag tror att Bagger som sa en gång Som stämmer väldigt bra tycker jag Det var att man sitter på läktaren Och så foppar pucken mm. Och så ser man att ser man ju så tydligt från läktaren Ja men nu måste jag passa ut till höger ja. Då hittar han en ännu bättre passning från, liksom, på isen. Så ja. man oj, det där var ju ännu smartare. Liksom. Och att att just se... det, tycker jag fånga Peter Forsberg. Och att han såg, att han såg ja, det. Ja, att man ser det på isen. Det är så otroligt. Split vision, spelförståelse och kunna leverera. Det var därför jag är imponerad. På. Men det var väl det också som var Gretzkis storhet. Ja, de där bästa, de som är där, har det och Även Sidney Crosby har ju det där. Fast han är inte varit så bra i OS kanske, men det, är just det där ot otroligt spel Ja. Oh. oh, vad tyckte du om finalen? Nah, det mycket, nej. Ah, nej, det var väl inte så mycket att säga. nej. Det kändes som att vem trodde att Sverige skulle vinna egentligen. Jag, jag har inte sett så mycket men, men eh, första perioden mot Tjeckien eh, första matchen var ju gudomlig. Då hade de små spelade otroligt bra. Ja, då spelade de spelade bra. Men jag men säg tycker jag att det här var det Ja, det var mm. det var lite förvånande att de var mot filmen, faktiskt. Ja, den matchen såg jag faktiskt. Jag har inte sett så mycket heller men den var då spelade de bra. Ja. Det var värda seger. Men idag var det ingen stack tack. Så läcksten ja, det... försvann också Värdas, Värda värda seger det beror på det beror på vem du ja. vem du pratar med. Ja, nu pratar du med mig. Ja, jag fick ju den här bilden ifrån ifrån vad heter O'Leary's i fredags yes. <laughs> Vilket gäng Lunchtid jag, jag skickar bilden till Det är ju då på um, Peter Näsner och Tommy Ja. Uh -huh. jag, jag skickar den till Jag skickar till Roger och så skrev jag Vilket gäng uh -huh. Sen var jag tvungen att Ändra till vilket rövargäng Så <laughs> de och käkade lunch Ja, de kollar på matchen Ja, de var där och på matchen <laughs> Ja Lite syn om Tomre För han var ju då Under OS Jag vet inte om det var ryggen Eller vad det var Som han säger Han är järn på Då ska man ta det lugnt Om man har dålig ryggen Ja os då ska man vara ligga och vila Ja men hade vi med på nummer 13. Ja men jag tänkte bara För mig är det varit så att i alla fall då jag har haft lite så här att då, om man ser en digital klocka mm. och så är det midnatt och så blir det 0 Då har jag alltid försökt undvika att se när klockan står på 0 13 då betyder, har det, I min hjärna så har det betytt att då blir det otur av det efter. Okay. Men däremot kommer jag råka se då det är 14, Då blir det tur. Ja, okay. <laughs> så 14 har blivit någon slags motpol. Så så 11... 14 bra, 13 ja, dåligt. Ja, exakt. Men är det någonting som du kan ta på det bara säga att, att det funkar den där gången? Nej, det är absolut inte. Det är bara inbildning. Det skulle ju inte hända ändå. Det är därför jag gör tvärtom. Nu, nu, nu försöker jag se om det är 0.13 bara för att motbevisa allt. Det men du bara det... att träna hjärnan. Men om det var 0.12. Ja, då, då försökte jag undvika att titta på klockan. Men, men om det var 0.12 nu ja. och så skulle det vara dagen före natten för innan vi skulle åka till flyg i Köpenhamn. Ja. Skulle du ligga kvar Nej, Skulle du, skulle du, du våga ska, ligga kvar Och titta, titta på klockan ja, skulle... Och titta på klockan Du får liksom spänna på ögonen Som han i ja, Nu skulle jag göra det, i men... det Han skulle kolla på, på ultravåld ja. ja, nu skulle jag göra det Men för, för några år sedan skulle jag inte ha gjort Då hade det bara kört liksom. Nej, så hårt var det inte Men lite grann, det var lite så att jag försökte undvika det Och så sen även så här kombinationer Med siffrorkombinationer Om klockan är 23... 23... Nej vänta, 23... 17... Då lägger man 2 plus 3 plus 1 plus 7, det blir ju 13. Så det är inte heller bra. Det är så. <laughs> ja, det är vad man ser. Oj! Hjärnan är kreativ. Ja, men det är... För såg jag de kombinationerna, men däremot är jag 23 18. Perfekt. Ja, nu gick det. Du kan ju tänka dig många gånger på dygnet sånt där. <laughs> det är rätt svårt att undvika. Men gick det så långt så att, så att du visste till exempel, vad ska du nu säga... 15 eh, vad blir det, 6 och så 7, 1534 till exempel alltså så att, så att du visste att, nej 1534 den tiden, det är inte bra det var lite som en röst till när man jo, men så så att, så att du visste om det innan så att du inte började räkna ut det nej, men att det, du har... det sitter ju sitter ungefär tycker jag, jag får ihop det ganska snabbt ja. just de där kombinationerna gillar jag, det är så att jag tänker på, det är därför jag brukar ge de här Tipsen på dörrkombinationerna, hur man öppnar dem och så. Jaja, okay. Jag har ju portkod 2974 så jag tipsade dig om att lägga ihop 2 plus 9 så blir jag 11. Så 7 plus 4 så blir jag också 11. Ja. Jag tyckte att det var bättre. jag <laughs> tycker det var en usel idé? Ja, jag jo, men det har hjälpt det faktiskt en gång. Men sen tycker jag att det var bättre att istället för fotbollsre 1974 så är det 2974. Vad får du 29 från då? Ja, 29, 29. Jo, men jag menar, uh, hur tanke... Ja, men då tänker jag på fotbollssidén 1974. Aha och så lägger du på en <laughs> <lägger, laughs> två det. Ja. Men det är till och med du som har sagt det. Nej, nej. På det känner inte eh, men så raffinerat kan det vara för hjärnan. Mm. Ja, men tänkte, Så att du, du har liksom inte på mobilen att du har ställt in att eh, alla tider typ... Eller först så tänker jag att du, har en, att du har skrivit upp alla tider. De här ska jag undvika. <laughs> alltså, så en, en, en, en ja. skylt på. På Nej. Dörren, eller att du har ställt in mobilen Så du ringer vid de här dittarna Jag tror mer att det är att man det, det är digitala klockor Och så går man förbi dem Och så sen är det ju att Är det någonting man funderar på Och så råkar man se det där Det påverkar hjärnan bara att Oj, nu kommer det gå bra Eller det kommer gå dåligt Beroende på siffrekombinationen Men klockan ett till exempel 13.18 Ja, det är inget bra heller. Ja, man, kan vi finns vi gå, du kan vi gå på lunch 13.08. Nej, nej, nej. nej 13.01. Och så, så 13.09, då vill jag inte ät, då vill jag inte se. Nej, vadå? 1 plus 3 plus 0 plus 9 är 13. Ah, ja, ja, ja, ja. ja Raffinerat. Och tänkte dig, 13, 13, 13. Ja. Klockan 13, 13, Det är inget bra heller. Det är all, allt en gång. Ja, fredag den 13. Har du sett de filmerna av festen? Ah var länge sedan. De tänkte på. Det var Jason va? Ja. Han med med med maskaren. Eller masken. Eller var det Jason? Nej. Eller var det? Eller var det heter han? Mayer. Freddy Krueger. Nej, finns inte Freddy Krueger. Det var ju Terrible Street. Okej. Okay. Jason. Men Jason var väl fredag den trettonde. Sen tänker jag på det här med Mayer med, eh, med, vad heter hon Jamie Lee Curtis Spelar i någon Men var det, var det Alla helgans bror? Nej, det var det inte heller Nej, det där känns dåligt Det känns dåligt rekat innan Att inte ha, ha koll på det där Jo, men Jason, står det Freden Freden 13, det är han med hockeymasken Ja, just det ja, jag, jag, jag har så länge sedan jag såg jag ihåg, tror jag. Men jag kommer bara att det var Hemska filmer Tyckte du det var bra? Eh, då så var det väl ganska, ganska små-roligt. 1980 kom först då. Ja. Det var så här videokväll hade. Videokvällar? Nej, ja, Jag var för, för... Jag, jag pratade om skräckfilmer förut på, på, på podden här. Ja. Och det var... nej, äh, jag, jag var väl inget här skräckfilms, skräckfilmer. Jo, det, när vi pratar om, om skrock och så, här, så... En annan grej som... som som jag brukar undvika Det är att lägga nycklar på bordet Ja, jag också Det, det gör jag inte Jag kan sträcka mig så långt att jag, kan lägga, om jag har någon tidningar på Som ligger högre på bordet Då kan jag lägga nyckeln mm. på tidningen För då räknar det som att Då ligger den på tidningen Men annars brukar jag lägga den på, på en stor till exempel. Att ja, det ska jag sluta med också Jag ska ju bryta mot allt nu Men med, historiskt sett Då jag skitstörd på folk Som bara kom in och lägger nycklar på bordet ja. Fattar de inte vad de gör liksom Nej Det är som om de en villa Kommer du ihåg Såg du det här vad var på 70-tal en gång Herr Jag kommer inte ihåg Mils det faktiskt Brandt, Han som var med i, i Spelade rock i de första I de första jönssonligan filmerna Han ja. hade ju någon serie som hette Herr Barbalander var ett barnprogram Och han bodde precis i en sån här äh, Liten kolonistugan. Ja vad hörde vi vår fråga där, till Moxwedgården? Är det att man inte får ta aloft i dem? Det är det som är grejen. Eller? Eller? Rinnande vatten kanske du Ja rinnande vatten finns. Men alltså. Jag tar det får Eller Det får man ju inte ha. Ja, det Avlopp. Det är väl det som är. Ja. Annars skulle ju få kunna bo här. Ja, så är det väl kanske. Då. Men sen vet jag att det är ju jätte, jätteviktigt med, med mått på huset, storleksmässigt och sånt där. Det får inte vara för stort eller för, stort, eller, eller, eller, för, eller för högt. Shit, Trampa precis på en hålbrunn. Herregud. Inte bra. Nej, inte bra. Axa här. Nej, nu gick det ju, gick det ju under stegen. Nej, det är inte bra. Jag kollade på Wikipedia just om, om otur och, och, och sånt där. Mm. Då var det en, en massa olika, bland annat lägga nycklar på bord. Gå på a och se vad en svart katt Till exempel också Och en krosshalsspegel det är ju Sju års olyckor Precis Att gå under som du gjorde när vi var ute Vet du vad det är? Det är ju tre veckors otur Det som fan Att ta in djung Det betyder död Oj om man ska knacka med knogen i trä Och komplettera med dramsan Peppar, peppar, ta i trä För att förhindra att något otrevligt Man sagt ska drabba en Ja men det, Nej, det, det, det brukar jag aldrig göra Ja, det gör jag, alltså, brukar jag knacka Nej, också. inte knacka, men säg peppar, peppar alltså. ja. Säger du peppar, peppar, någon ta i trä går... Eller räcker du, eller kör du den här korta varianten Så är det bara peppar, peppar ja. Pepp, pep. ja, pepp Eller pp som är pepp. Där. Ja Just det 13, eh, 13 oktober Är enligt sägen en otursdag Av många anledningar Och det framgår inte vilka anledning, an anledningar eh, Att fälla upp ett paraply inom hus betyder ja. Och talet 13 är otursdag I, eh, i västerländsk Liksom fyra i den kinesiska Och japanska folktron mm. Fyra handlar alltid om det spela spelar handbollnummer okay. Att nysa betyder att ens fienden, fienden nämner ens namn. Att säga prosit avskrämmer oturen. Aha. Jag är jag är att spela salt ger otur. Spela salt? Ja. Aha. Jag måste bara säga angående krossans spegel. Det var, det var nyårsafton. Jag hoppas det var över sju år sedan nu. I Svall har jag haft mina sju, sju år. Och det var ute hos bagger och så... Jag hade det precis vi äh, äh, äh, ja, det hade gått över tolv slag i så här. Och vi satt i vardagsrummet. Var ja, förmodligen ja. på gränsen till. Det. Nej då. Men det var då det bara brakade till i hallen så här, och, Vad var det där för någonting? Så gick vi ut hade det och hade en stor halsbälal bara rasat, och tusen bitar. Utan på, liksom precis då det hade slag, ja, det kanske var ett på 1 januari. Så. 13 .00. Nej, det var ja. mitt på natten. Nej, men det var, det var liksom... Och då, då tänkte jag på faktiskt... Oj, det här var inte bra. <laughs> att det var... Uh, liksom det var så symboliskt. Ja, ja, ja, ja, ja. Precis, nytt år. Och så bara från ingenstans så bara ramlade en stor halsspegel ner. och Fortsatte ni firandet då. Ja, men det blev... Jag kommer inte ihåg hur det var. men det var jo, men det vi. Men det var, det var, det var inte så, det var så galen stämning. Liksom, så. Ni insåg inte tecknet att Ja, en, oh, ja, ja. en högre makt menar på att ni, Det är dags att sluta festa nu Ja precis, Varningstecken. det var otäckt Att spilla salt i, i otur Tänk på en sketch med Med eh, Johan Glans Kvartersgatan och de satt, de satt På en fest och så, Då han spilla, han spilla salt Då kan spilla salt på bordet mm. Och fan Så tog han en vigas Och hällde på, på saltet och så, åh oh nej, tvärtom Tvärtom skulle det vara på, på, på, på Johan Glans resten. Har du sett den bilden på tror du, Johan Rebord, tror jag, Och Johan Glans Och hanny Schiffert nej. De står på samma kort. Det ser ut så, att då, Johan Glans Går ju ungefär till bröstkorgen på Schiffert Han alltså? Ja, det såg skitroligt ut Var, var det inget fotomotag? Eller får, vad heter det? det, det var, känns som pek, att det pekant. nästan var det där kanske för Det känns inte så kort Men alltså, det var så extremt mm. jag, har, jag, har sett, jag har sett Johan Glans ja. På Villus på i I mm. Tänkte du på att han var kort? Eller? Nej, inte något överdrivet kort mm. Nej, det kanske var en då För det var liksom, alltså han gick hit mm. Det såg skitroligt ja, Inte som grön Parker eller <laughs> Mange <Sokla. laughs> En Jättekort ah, okay. Och syffret för mig inte speciellt lång heller uh, Jag vet inte riktigt Nej, inte, inte ödjur tror jag. Rebus, du säger det, ser väl rätt långt. Att inte lägga nycklar på bordet har av radioprogrammet Folkminnen visats härröra från bruket på vissa hotell. Där damer som erbjuder sexuella tjänster visar detta med att de har egen rumsnyckel som de lägger på bordet bredvid sig. Då är det därför man inte säger det. Det fattar jag inte. Ja men det, det, det är väl För att heter det Men typ prostituerar eller någonting Lägger upp sin, sin nyckel på bordet Är det otur det? Ja men, och, och, viss, men, <laughs> men precis jag förstår inte det heller Det är inte alls otur Men det är det här som är nackdelen med, med Wikipedia Vilken Pell Jöns kan, ju, kan, ju, kan, ju, kan ju skriva Kan skriva in, in fakta Vilket fakta som helst Och det där, det där är väl inte otur Det är väl tur i sin fall då på vad det kostar. Av någon anledning oavsiktligt... ...avsiktligt har ha en spindel innebär att det är regn dagen efter. Ja. Det brukar jag... ...strunta i. Ja. Det brukar det bli det blir mycket regn då? Nej. Förut tänkte jag på Men nu, nu brukar jag bara... Nu strampar nu jag. Ja. Ibland kan vi få så härliga spindlar... Hemma alltså? Sitt, ja. Det är riktigt, det är riktigt, sant. Ja, riktigt stora Aha. Jag vet inte var de kommer från Har ni silverfiskare som husdjur? Ja, någon gång kommer man se en ja. De finns mycket som är... Särskilt när man går, på, går på. ja ja Det var någon som sa att, att silverfiskar de, de äter damm Aha. Men det tror jag bara är myt okay. Det tror jag inte på mm. Att du snart ska lämna stan. Har du sett eh, Nya House of Cards? Har, har, har du sett det? Ja, ja jag har, jag har provat <laughs> igen hela. Ja. Eh, alla 13 avsnitt. Ja. Du också. Ja. Jag köpte Netflix bara för en månad. Och, vad tyckte du? Tyckte det var bra? Tyckte du det var jag tyckte det var nej, kanske inte lika bra som första sången men är väldigt bra nej, men det, det, han, han, han påminner ju om, om Heisenberg i, i Walter White du har inte sett det nej jag kan I, komma dit sen ja i Breaking Bad Breaking Bad ja Att, tycker du? ja men hela, hela, hela tiden har ha svar på tal och hela tiden ligga steget före mm. det, det är som, som en superhjälte i en, en superhelt utan mantel ungefär. Mm. Att det, det går liksom inte att å, å skada hon eller skada dem på något sätt utan det, det finns alltid Han alltid är ett som man brukar säga ett, ett S i rockhjälmen. Mm. Ja, och så, så var det verkligen verkligen här på på ja. tycker jag. Det Och så brutala grejer också så här, som man kom undan med så De, Ja och så, och jag menar som så hela det här tankespelet och det där. Det ja och spela ut varan och, ja. och mycket. Att ändå kunna vara så pass lugn i den här situationen. Det det du vet att det är en tv-serie, men jag att, tänkte att är skåd, det var <laughs> oh. en jag, jag, jag tycker att den var jättebra. Oh. Och jag hade väl inte, nu ska vi inte avslöja någonting, men jag hade inte, jag tror inte att det skulle sluta så som det gjorde. Nej, jag jobbar ja, att peka dit. Jo, men, men att ah. oh. sen när det var fler, äh, som, Men som, som det följdes så, så trodde jag inte det. Ja, var en väldigt väldigt första avsnittet där som hände. Ja, vad var, var det då? journalisten och det Ja, ja, ja. Det trodde jag var det tänkte jag, det kan inte stämma, men mm. det gjorde var... vi Ja. Men det... nej, men det var och så det otroligt kylig den här frun. vilken isprinsessa? Ja, ja, ja. för till, ja. äh, till, till till till Kevin Space äh, Underwood. Ja. Fr Frank Francis. Ja. Men han var, han var ju lika han var lika kylig, lika kylig han. Ja, absolut. Men det är ett par liksom. Det är svårt, att, svårt att prata om någonting som, <laughs> som man inte kan berätta. Men Nej, men det är, hur det, går. det är roligt med det där. Jag gillar ju Netflix så att det bara hakar i varandra. Det visar att man ser det. det. är så lätt att bara fortsätta se. Ja. Bara innan de har dragit sista credits på slutet så drar nästa avsnitt igång. har det drar igång och så självt. Ja, jag brukar se. när du stänger av och ja, när när när namnen rullar där på slutet eftertexterna, då kommer det upp en liten ruta att nya avsnitte börjar om 8, 10, 7 eller 10, 9, 8, 7 sekunder och så väntar man bara där då drar nästa gång. Aha. Jag har ju inte orkat vänta Jag har, jag har ju spordat <laughs> fram då, till det där Och så ah, har okay. liksom stängt av Och så har jag gått in på nästa program ah. Nej men det tycker jag är ett smart, smart grej av dem. Ja, Men då innebär Då har jag ju missat Då har jag missat För den här, min, den här operationen har säkert Kanske tagit 20-30 sekunder mm. Och på 13 avsnitt <laughs> Då har jag missat 6 och mm. Nej men det blir lite så här Beroende framkallan. Nu, nu när du har Netflix så ska du se den här... Pushen. Breaking Bad. Ja, Breaking Bad. Jag, för det här finns ju ja, men Jag tänkte på det. Men jag såg innan jag kom till Breaking Bad så bara då köpte jag också för jag blev så inspirerad att se tv-serier och så har jag, den här True Detective. Det går ju på HBO. Vad rolig som såg den. Ja, den är ju jättemycket. Det släpps ett avsnitt i veckan och så här. Och så fick jag inte tag på det. Jag hade några på full stream så här. Men mm. sen var det Släpptes de aldrig där Så då, det kostade också 79 spänn i månaden Så, så gick jag in och så började se där De avsnitt jag inte hade sett Och det, det är så otroligt bra Det måste du se Men var fanns det så HBO Men det, det, det, det fanns första avsnittet Det fanns också på det här film, Dreamfilm okay. Det var där jag såg det Men sen så släppte de inte fyran och femman Och så bara, nej äh, nu köper jag ja. och, Vad kostar HBO? Och, ja, det är 79 spänn men vad, vad finns det där om man jämför med... med... Ja, men det är alla de gamla HBOs. Allt som de har gjort. Det är ju Sopran och alla de här högklassserierna som sen tidigare plus en massa nya. Jaja. Och det finns även The Wire. Mm. Men den pratar i folk om. Ja, och så nu har jag börjat se den. Och det, den känns bra. Jag började, och då i parallellt. Så efter jag hade sett dem där då började jag börja med The Wire från början. Mm. Och så tänkte jag också kolla på Netflix Breaking Bad. Jag har ju sett fyra avsnitt och så behöver jag femma. Men jag tror jag ska fokusera på The Wire. Mm. Det känns hur, hur intressant. Hur många, många finns det? Fem säsonger. Och det, Breaking Bad är bara det att det, det är det här. Jag, jag förstår grejerna, jag tycker det är bra. Men jag har lite svårt för cancer temat och det här. De där scenerna och det här. Jag vet inte, blir det bättre sen med det eller? Ja, men det är cancer. Jag förstår att man måste ignorera det, men jag, jag har svårt ja. att göra Jo, nej men det tänkte man inte på, jag vet inte. Ja, det. Gör jag gör Ja, men alltså li, i, lite grann i början för då är det väl lite... Ja, men nu ska ni, nu, jag har ju bara sett 4-5 och nu börjar de här familjen och oro, den ska in på behandlingar och sånt ja. där. Va? jag vet inte jag tycker det är bara jag får men du, det är ju som en jag får att en bi såg en jätte liten bi som inte ens tänkte på när det ah. är begåvade ah, okay. så tycker jag om där kompanjonen är ett jobb men kanske man. ja ja men han ja men han är ju... jag tycker jag gillar ju det här huvudpersonen och de här de här familjegrejen och så här. men hur är det? Och så sonen, jag vet inte Pinkman, är ju, han är ju jättevarp i början ja. Och han, jag tycker deras roller Går ju som. Liksom, eller hans, hans roll Går ju som liksom upp och ner Utvecklas det på ett sätt som blir bättre och bättre eller? Ja, och även Han, han har ju sina, sina dalar Och ja, han pendlar okay. han, han pendlar Men just i början så är han ju jättevarp Han ska ju framstå så ja. Fast han Pinkman, Pinkman tar ju så här Okej okay. Men däremot så blir Walter White Heisenberg han blir Han blir tuffare och tuffare Han blir bara råare och råare Nej ah, okay. äh, men jag ska nog se den. Få, få trycka förbi de här Kanske grejerna ja. Men jag vet inte om vi har pratat om det och Det ju inte handlingen Någonting egentligen Om man berättar bara slutet på... på hela serien Ja på hela serien Jag berättar ingenting om handlingen någonting, Utan bara Musiken de har valt Till slutet på Breaking Bad, hela Breaking Bad-serien Femte mm. säsongen, sista avsnittet Sista två minuterna mm. Ett och en halv Då väljer de att Och det var visst När recensören Eller han som har gjort serien mm. Och hans förslag Då kör de Badfinger med Baby Blue Ja, men det kommer jag ihåg. Det har du sagt förut tror jag. jag eller eller sagt inte i podden, men ja. jag känner igen och det. Är, alltså, och bara låtvalet låt är ju det är, mm. det är fantastiskt bra. Det känns man anar redan podden. nu hur det slutar såklart. Men så är det, jag vill inte veta. Nej, jag, jag säger ingenting. Mm. Men kan du säga vad, vad du tror? Så, såklart. Så, ska, så ska jag sitta där och mm. ha, ha pokerfilm. Ja. Nej, men det slutar väl bara olyckligt antar tror, ja. tror att han dör. Ja, det är otroligt? Ja, det tror svårt att ändra. Ja, otroligt. Ja, det Om man tycker om man tycker det är olyckligt. Man ja. ja, kanske det kanske var bra om han slipper smärta men det är <laughs> ah, ja, ah, okay. ah, är det. Ja, okej. Jag vill lämna det Men the wire har inte du sett Nej, jag har inte sett The wire, men det är så okay. den är ju så otroligt hyllad så att, och den den börjar det börjar lite också lite trögt, men den vilken den känns bil, bra. Vilken miljö är wire? det? är ju, det är ju polis. I alla fall hittills, det är ju mm. Alltså ja brott brott mm. knark, spaning och ja. ja Det är väldigt intressant i Baltimore så är det bättre än spanare på Hillsweet. Ja, det tycker jag. skulle du, ska du kunna... <laughs> jag. Jag tycker inte. det måste <laughs> säga att jag aldrig för den Hillsweet Blues. Nej, jag vet att många gjorde men den tyckte inte ens. Den här känns bättre. Tyckte du mm. det var bra? Nej, Hill Blues, igen det, det, det, det var en sån här serie som Folk tittar på för att det inte fanns något annat Ja jo, men precis Jag tyckte ju Magnum P.I. var bättre <laughs> Vad heter han? Tom Selleck ja. Han var med i någon film igår så ja. Och flög i Hawaii med en helikopter Och ja, så. så körde han för Ferrari Såg du aldrig den? Ja, ja, Jag kommer inte, kom inte ihåg det fanns, många, det fanns många Såna här ensamma poliser Jake and the Fat Man Koja Cannon Baratta McLeod Just. Vad det var som hette. Ja. McLaren var lite mer av sån här uh, cowboy. Ja. Just det, han har en cowboyhatt. Ja, men sen är det en här men uh, då var man lite gammal. Var slutet på? Nej, var 70, måste det så det den kommer nu, Det finns ju nu också. Hawaii 5-0. Ja. ja. Det måste vara senare, än va? 70, slutet. Jag, jag, jag, jag, tror, jag, jag tror att det, det fanns ju någon ursprungsserie ja. ja, som, som var tidigt, tidigt, tidigt 70. Mm. Och där hade de just sådana här revolverar, kortpipiga revolverar kan man ihåg. Mm. Och jag minns att man kunde köpa sådana här, här långa lite mera cowboys revolverar. Mm. Det fanns en köp av en leksak som här Och som är korta, de var som otroligt sällsynta. Så det var så otroligt kul För det var en som hade en sån, en svart Aha. Kunde man inte klippa av kort Då mm. ja, men det försvann, ju, det försvann ju Kikarsiktet Eller Det där själva kornet den, okay. den sågade bort det, det skulle man väl aldrig komma på Att såga bort Förstöra <laughs> sin leksak Nej. Nej. Det är det är någon... Nej men så Vad heter det var... eh, och serier också, då hade du sett den här miniserien som, som var eh, ett eller nollor. Nej. Avsnitt, sista avsnittet var ju förra söndagen. Ja, vad var det då? Eh, och då, då var det bara två avsnitt. Jaha. Men det finns ju på, för det gick ju på ettan tror jag. jag känner ändå? Ja, det gick de på ettan. Ja, så det var det den här med, vad heter han, stacka Bo som han gjort? Nej, <tryck> tror jag det. Ja. Johan Ränk. Jag tyckte att jag läste om blänkar om det, men jag missade Ehh, sig. Vad heter han? Måns var ju med att spela. Ja. Och pratade inte om det, Men Nu ja. har vi pratat om det där innan. Men var den bra? Här, ja, det? jättebra. Och den finns ju på, på, ja, på okay. SVT Play. Och det stod i idén i idag just att, att uh, Skarsgård Gustav Skarsgård mm. som fick eh, jättebra kritik. Och han, han var, det är ju i Göteborgs miljö. Och han är på gränsen till att det ska bli liksom en, en parodi på en Göteborgare. Okay. Men han håller sig hela tiden på, på rätt sida. Mm. Nej, han, han var jättebra. Och en, nej, en bra serie. Ja. Och det finns ett play som sagt som du kan kolla. Och den är kort, det är bara två avsnitt Ja, det är bra. Vad kollar du nu då? Mm. Eh, nej, nu kollar jag ingenting, så därför kanske jag ska kolla på The Wire. Jag avsluter, i, i morse faktiskt, men jag har också kort. Ja, okej. Det var så sista fredag tror jag. Nej, igår såg jag, igår natt när vi kom hem. Jag gjorde en härlig upptäckt i, i, i veckan här. Det är ju en sån här eh, Filkille. Eller yoghurt eller, eller fil till, till frukost. Mm. Och särskilt bollnäsfil har jag ju fallit för. Vanlig, naturell... Och sen så, så fanns det ju eh, vanilj också. Mm. Och nu har det ju kommit eh, jordgubbsmak. Vad är var det som speciellt med Bollen? Nej, jag vet inte. Det är någonting i smaken, någon synlighet. Jag kan tycka att... Jag kan tycka att... Eh, vanlig fibi som är lite sura det är svårt att förklara men det är en uh -huh. det är skillnad. Så det är någonting jag jag, jag tipsar verkligen. Om. Finns den på varje ICA så här. Ja, det ska den finnas. Bålensfil. fil ja. fil och nu då med jorgsmak. Okej. Okay. Bara bara flingar annars en ett, ett fint tips det är ju fil och så skär man ner ett skalat päron. är det för flingar. Då kan det vara, vara så här Nu är det en att Jag kör det mm. Sen special, Eller vanliga majs, majsfringer Jag brukar köra vaniljfil Och start är gott? Mm. Eller vaniljjoghurt heter det, ja, det. Jag vet inte varför skillnader Och start är ju som att käka det snur, är. Smurad havbelkaka ja. Oj det är ju otroligt Grept. gott ja. Riktigt så satt och sött Jo men det då får du en kille. tar de sötma bomberna, den här havrefra. Nej, vad heter det? Havre. Det finns ju något smärre. Jo, men det är inte de utan havre kuddar. De här söta som fanns med man var liten så Ja, då har du. De var ju länge sedan man var säker. Alltså. Ja, tack. <laughs> Jag tror man har tagit bort lite sötma. Det, det, det, vad heter det? I en så, sån säker man. När man var yngre Och, och även när man bodde, man bodde själv Så kunde man kunde man ja, käka, ja. köpa sådana här paket. Alltså, jag, jag tror inte jag har köpt Jo, jag kanske har köpt något i vuxen Men då var det ju så att det, mm, mm. Det jag gjorde naturligtvis Som du brukar äta Ja, som du brukar äta Och sen de här Kel Är det Kellogg's? Ja, Rostis. med socker på ja ja, ja, ja det kan man sitta och äta Som, som godis, säger bara <laughs> ja men du ska se något som är i, i USA du du har väl sett det kan, det kan ju vara alltså en en som är hur lång som helst med bara sån cereals ja uh -huh. och det är nästan det ja, sjukligt alltså, och vissa är ju med regnbågen för alla färger och det är mm. undre hur mycket hur mycket färgämne och socker och grejer som ska finnas där det inte jag kör, jag kör inte så mycket filer jag kör mest uh havregrynskröt på morgon. Och så äppelmos, gröntmos, lingonsylta. Ja, jo, det ja, men jag har det så. jag, jag brukar variera det hela ja, Men du är en, du är en brödrostabröd kille. <laughs> jag vet, jag vet varför, jag kom på varför. Jag har inte ägt en brödrost på 15 år tror jag. Alltså. Så att jag rostar ju aldrig hemma så därför när är välkommer till ett hotell. Då tycker jag kan nog liksom. Det är där liksom. du det här kan du använda ung till också och köra på, på rostning. Ja, i och för sig skulle man kunna. Och, och, och kan jag rosta. Ja. Eh, jo, eh, en annan grej som jag bara tänkte eh, Jag lyssnade på, på tre stycken band och Någon något tipsar väl dig om med Alpha 9 Ja, ja. var eh, jättetrevligt Och sen eh, The New Manicans med, mm. med, med Joe Pernice och jag Är han med också? Ja du, han... Vem är det? P A Pernice Brothers? Ja, precis okay. Han och eh, Norman Blake ja. från Teenage Och så nya eh, Autumn Defense Mm så jag har ångra en liten spellista på Spotify med emmen tio låtar sammanlagt och så. Åh, jättedrevt. Jo, jag har lyssnat på alla de där tre. Ja. Det, är, det är Nice. Trevligt, Trevet pop. Och, och just Alpha Nine tycker jag. Det haller inte rakt. Ja, men den tycker jag nästan är bäst. Ja. Alltså ra, flest bra låtar. Ja. De andra har liksom delbra. Men i, i, i Alpha Nine fanns en några låtar för riktigt sån 60 60 touch. Man går bara vänt, vänta på The War on Drugs plattan. Ja, men det blir spännande och de, de, de skulle ju komma någon gång där i till december i mars. Ska du med? de det? De eller han Om det är så bra som en singel då skulle jag gärna se det. Ja. Ska du det? Ja, jag jag jag, jag gärna på och, och kollar om, om det passar. Om det inte är någon någon tennislinje. En sportsändning. sportsändning. <laughs> Såg du inte mitt senaste mejl? Nej, vadå? Vad jag ändrar mig. Jaså? Ja så. jag är gärna med om, vi, om ni. Om jag kommer ju, vet inte om det var bara jag som mig det hängde på men jag känner att jag, jag gör heller pop pop ja. <går> den kväll om det funkar för er. Ja, jag, om ni inte hitta på något. Nej, ja, jag hade sett det från från Ja, slut. en annan en rolig grej. Jag träffade ett förarsaksbarn då. Ja. Vi var kastande grejer, vi var rensade på vinden. Jo, vi ska ju renovera vår nedervåning. Hela? Ja, kök och, och golv och allt det där. När det Nu, direkt. Början i april. De trodde att det skulle ta ja, men, två månader så att vi kommer att utan kök. Det blir mycket pizza och hamburgare sedan i två månader. Så nu, nu, rensade, vi, nu rensade vi i på vinden så man kunde lägga upp lite grejer där. Mm. Vi rensade och så åkte vi ut och slängde massor massa saker där på Östberga. Mm sopstation där jag en gång har sett tornetören. Denna gång så såg jag en annan bassist där faktiskt mm. eh, som fyllde år idag. En basist som du känner, som du, en basist, en basist som du har spelat med. Per. Nej, inte Per. Roger, utan eh, Robert Johnson. Inte Robert Johnson utan John Robertson. Ja, okej okay. mm. Och sen såg jag på Facebook Facebook är fantastiskt mm. Att han fyllde, fyllde år idag mm. Mm. Och då nämnde jag just om Om, om podden, eftersom fråga jag frågade om har spelat någonting nu spelat någonting nu för tid Den klassiska frågan, nej jag spelar ingenting Men Mats och jag håller på att göra, Jag håller på att göra Göra, göra podd mm. Så jag sa att Jo så var det kul om du kunde komma och gäst någon gång mm. Jaha, sa han och skrattade till och, och drar några anekdoter mm. Så jag tror inte Jag tror inte att mm. John är omöjlig Nej mm. det var kul och sen träffade jag vi var ju även hos, hos Brant hos Happy igår. Trummesinne i köksgrötarna. han var ju på hos jag vet inte om du. Nej, ah, ja, jag, träffade jag vet inte hur det är. Riktigt. Nej. Jag känner jag Så han eh, han skickade en SMS en länk till honom om mm. där. Han okay. sa just att han skulle bjuda in alla som kom ja. också. Och han eh, jo men han kan hålla låda. Nu ja, kan vi gå och fika. Så gärna. <laughs> okay. ja, var ja, men han var, han har också mycket, mycket att förtälja inom eh, musik ja, alltså. ja. Kul. För det, det finns, det finns lite, lite folk framöver att det ja. in. Jag tänkte bara avsluta, nu ändå pratade om, om 13 här. Ja. Den mest klassiska. Om man bort från, från eh, Tröjnummer och sånt där, och nummer tretton i, i min värld och det kanske stämmer över i, i, i din värld också är ju Teenage Fan Club med deras fantastiska eh, album Thirteen Ja Du var tycker, inte, nej. Du var, du var inte över, överväldigad ja. Nej, jag tycker inte den är, jag rankar inte den så högt den plattan jag rankade Grand Prix högre än Förtin. Men jag kommer ihåg när 14 kom. Ja. Så var jag, i, jag var i äldre lager okay. För jag hade inte tänkt till på Bandwagon i så mycket. Hade du inte? Nej. Den gillar jag hur mycket som helst. som kom 91 och Förtin kom 93? Ja. Det, jag tror att det var att jag hade otroligt högt ställa förväntningar efter Bandwagon S, som ja. jag tyckte var så otroligt bra. Så kom den och kände att nej, det kändes inte lika. Det höll inte riktigt. Inte för mig. Och så den kom ju Grand Prix och, och sen Songs från Northern Britain mm. framförallt så mm -hmm. jag tyckte är fantastiskt bra Så att det har varit lite så här, Jag vet inte, no, du brukar säga Produktionen, så här, där är det någonting Produktionen som stör mig det någon, 13. Ja. Om, det, om det är antingen om det lågt Eller brusigt eller båda och Det är någonting som gör att det inte känns bra du säger, den, är, den, är, den, är li, den är lite Lite mera eh, brusig ja. Det sådär. Och det, det, det störde jag mig på Och så, sen tyckte jag inte låtarna var riktigt bra heller Men du har konstigt att du inte störde på Atlantis med elkvarn För den, den tyckte du var jättebra ja. Och där kan jag tycka det lilla jag lyssnade på den Jag, jag känner att jag orkar inte lyssna på den Jag tyckte det så otroligt dåligt producerat Jaha, nej, det... det är medvetet naturligtvis ja. men, men nej det... nej Där störde jag mig inte på så att det Så det är, det är inte konsekvent Men det beror på Det kanske var med låt, låtarna också Ja så. Men, nej, jag vet inte. Men hang, hang on är fantastisk låt. Och, och radio, kommer jag ihåg. Ja, ja. I, Oro, de är bra. Det. Och hang on och radio är bra. Men, men, nu, nu, nu men är... 13 med, med, med, med Big Star. Mm. Den är otroligt bra. Alltså, nu kommer jag inte riktigt ihåg exakt hur den lät. Din favorit, Håkan Hellström har gjort en cover också. Som heter 13. Som han kör live jämt. Den har liksom översatt. Men jag tycker, Big Stars version är bättre. Är originalet Ja, den kanske kan få avsluta den, här. Thirteen. den är skitbra Thirteen 13 med Big Star. Absolut. Jag hade nästan tänkt att vi kunde slänga in Baby Blue. Men det. det vi tar. Ja, vi tar, vi tar, ja men det passar ju. Big Star. Eller kanske till och med om. Om man orkar så skulle man kunna köra. Eh, köra eh, båda låtarna I en. en ja. Max. Vi får se hur det blir det. Jag kommer på att, att vi brukar mixa varannan gång. Mm. Och nu, nu är jag som, som får mixa här igen och det spelar ingen roll för att sen sen här i april maj då vi håller på det nere då kommer jag inte åt min min där nere. Så du måste jag... Kommer du åt den? Nej, det, hur ska jag göra då, då? Styr kommer vara stängd vi kommer ju att packa förut med grejer där nere. För vi ska även göra fixa golvet där nere. I, hur ska i, du klara det då? Golvabs den i hallen. Jag Nej, det var det lugnt med studionsspelningen. Det, Asså, det, okay. Ja, det är mer en sån här mörk, mörk höst, vinter... Okej. Okay. Eh, ...aktivitet. Ja. Så att... Så, att gör ingenting så, så, att... så du kommer att hänga här och spela in det? Ja, eller? du, du kan sitta här och Tjena, mixa. Tjena, kan jag komma in och spela? Jo, ja, du måste sitta här och spela in. Nej, men så, så att... Eh, det gör ingenting att göra idag. För Nej. Du, du kommer att få göra... Ja, det är lugnt. Ja, vad Ja, det var podd nummer 13 Ja, ja. Oturspodden Oturspodden, nästa gång så får vi se Då blir det turpodden, 14 14 har vi tur ja. ja, jag fyller ihåg den 14 också Bara så. sån sak Ja, därför är det tur <laughs> <laughs> <görd>. ja, men... ja vi säger så ja, Tack för det. bra, Görs. Tack you let me Walk you home From school you let me Meet you at the Maybe Friday I can get tickets for the dance. And I'll take you. Oh, oh. Won't you tell your dad get off my back? we said that pain.